i Sina, i Svetoga Duha. Penjući se, braću i sestre, jutros uz ovu planinu, korak po korak prisjetili smo se onih blagoslovenih koraka samoga spasitelja Gospoda Isusa Hrista, kada je sa svojim učenicima penjao se na goru tabor, goru preobraženja, I za dole ostao je metež vreba ljudi i mi penjući se jutros ovde na ovo blagosloveno sveto mjesto u ovaj manastir osjetili smo ovde te radosti koju su imali tada učenici Hristovi. Dolazeći i ulazeći u ovu pećinu osjetili smo duboki jedan mir i još jedan Boži blagoslov slušujemo će sve to o tome u kakvom problemu se nađoše učenici Hristovi, Sveti apostoli. Prisjetili smo se one naše svakodnevnice šta se dogodilo sa učenicima Hristovim. Malo vjerje dovelo je dotoga da su malo oni posevnuli, izgubili su silu iz sebe, a do tada kako je sam spasitelj njima rekao evo daje vam vlast nad duhovima nečistim da ih izgonite i vlast nad svakom zlom silom a slušamo danas iz svijetoga evanđelja da su apostoli ostali bez te sile sa strahom jer su se uplašili da su izgubili tu silu a narod koji ih je video, bez snage, odmah su na njih i gunđali šta se to događa. Dalas kroz to svjeto evanđelje, poručuje da uvijek trebamo čuvati tu silu koju Bog čovjeku dariva. Čovjek bez nebeskoga blagoslova, bez vjere, bez pobožnosti, to je samo jedno ugašeno kandilo u mraku a dolazeći u ovu pećinu danas na ovaj veličanstveni dan kada naša crkva se sjeća čudesnih, posebnih u historiji pravoslavne crkve mučenika Hristovih sedam efeskih mladića sjećamo se dirljivog događaja koji zvuči surovo u to vrijeme trećega vijeka čuveni po zlu cari dekije dolazi u Efes sa željom da pokaže svoju vlast podanicima ali da ispita koliko su mu oni odani i kao obično velika organizacija veselje provod raskoš i pokazivanje a onda zasmetalo im je da tu ima i hrišćana i odlučili su da ih mučenički ubijaju a ovi mladi ići sedmorica prosvećeni duhom svetim oni se ugloniše u obližnu jednu pećinu i sakriše se ali ih je neko odao da se dodori caru i car naredi i sluge njegove zajedno sa njim zazidaše tu pećinu. A ovi mladići se počeše Bogu moliti bez brige, očekujući već sutra da će biti izvedeni na gubilište, čuteći trpili su, ovi su ih zazidali u tišini, molili su se dok su mogli, a onda su iznemogli i snom dubokim zaspali. Vodilo ih je ovanje i skidanje onih kamenja, a ljudi koji su vadili kamenje poslije 200 i nešto godina u vrijeme cara Teodosija mlađega, kada su vladale bure u crkvi o tome, ljudi su se pokolebali u vjeri, u vaskesenje. Zavet se pobožni molio Bogu i tugovalo zbog razvora u ljudima, u njihovim dušama. I Bog otkri da pastiri koji su tražili mjesto za svoje stado otkopavajući zidove na pećini oni vidješe da spavaju neki mladići kako su se oni počeli da bude. Oni se uplešiše i pobjegoše. Ladići, dogovoriše se da jedan od njih ide da je kucno čas njihova odlaska sa ovoga svijeta ne znajući šta se dogodilo osali su najmlađega među sobom da ode do grada da vide i da li je car dekije pripremio muke za njih i ako uspiju da hljeba nešto i hrane donese za ovu svoju braću ali gle čuda Kada je jedan od mladića sišao dole u grad, začudio se po božnosti, začudio se zvonima, kupolama, krstovima, zapitao ljude oko sebe, ko je ovog grad, ko glada gradu, kad su osjetili Boži blagoslov i na tom vladaru, i na narodu koji je išao za tim vladarom. Oni mu rekoše da je to već peti vijek 430 neka godina i da car Teodosije bogobojažljivi pobožni vlada Brzo se pročulo o tom znamenju i sam car sa svitom svojom dođe pred pećinu sa dubokim strahom vjerom i pobožnošću rozbori i porazgovori kao otac sa djecom, sa tim mladićima svi u radosti bez kolebanja i bez objeđivanja da li ima vaskesenja jer im se samo vaskasenje u sili pokazalo jer onaj Bog koji čini da dijete utrobi svoje majke ima toplotu i da mu srce kuca Isti taj Bog i učinio da na stotine godina ovi mladići leže u pećini, da dubokim slom spavaju i da se probude onda kada je to najmudrije i najkorisnije, kada je Bogu ugodno. Svi se tada zadiviše, svi u vjeri ojačaše. Oni koji su se kolebali, Da li ima vaskrsenja iz mrtvih ili ne, oni su se izastidili i njihova vjerovaskrsenje je trajno se probudila. Danas, braćo i sestre, dolazeći u ovu pećinu, radujemo se. Radujemo se po stotinu puta na ovaj veliki dan na slavu ovih svetih sedama mladića da možemo Dotičući ovo kamenje, služeći službo Bogu, da osjetimo onu radost i silu Božjega prisustva koji su osjećali svetih sedam mladića. Neka bi Bog dragi dao da njihovim molitvama i mi budemo istrajni. Sjetimo se samo trenutaka kada su mislili da će sutra dan Izgubiti živote u mladosti, kada treba izgubiti život, ogroman strah čoveka spopadne, a oni su odbacili od sebe brigu, nego su spribjegli da se Bogu mole, da sa njim razgovaraju, gdje će dijete pronaći utjehu kakva mu snaga i odakle može doći da odagna strah, sama pojava njegovog roditelja, riječ, prisustvo, eto njemu spokojstvo, eto njemu snage. Oni su se Bogu molili, a Bog je učinio ono kako je najbolje i o tome danas izborimo. Danas se radujemo i blagodarimo i Bogu i našoj sestri Marijani i cijelom njenome domu Neka je Bog podrži, neka je Bog dometne nove snage da ovo čim prije bude i sledeće godine i ne mora brzo, ali u narednih nekoliko godina da ovo zaista u svemu bude osveštana. Pećina crkva kako je bila i sveta bitlejmska pećina. Neka Bog nju blagoslovi i njenu domaću crku koja je jednim dijelom na ovome svijetu, a jednim dijelom kako smo se danas i pomolili za njenoga sina i na onome svijetu. Neka me svima danas sretna i Bogom blagoslovena slava. Hvala oću Jefremu, njegove bratiji što su blagoslovili danas da možemo ovde služiti. Živi i zdravi bili. Amen Bože dajmo. Amen. Blagodarimo i našem Ocezoranu. Blagodarimo i našem Ocezoranu koji nam je došao i tako daleko, a i tako blizu iz grada Bjedine, iz Voliško-Tuzlanske partije. I Bog, kako sami znamo, čini da ništa ne bude slučajno. Tako i njegov dolazak ovdje nije bio slučajan, nego upravo zato što on ima svoje sedmoro djece u ime sedmoro mladića i to je upravo blagostlo koje su svo sedmoro djece evo, njegove sa svojom protinicom s Panjom došli i ovdje upravo primili i zagadali ovu svetinju i sve tekorske mladiće i sa tim blagostom da u svoj dom i da se seću u molitvama da pominju nas, da ih držimo u svom podvijegu. Blagodarimo svima, seste Marijani, da je svake godine se trudi da dočekamo kako priliči sve vas ovdje prisutne. Svima vama, braga braća i sesto, hvala što ste došli i još jednom srećam svima nama ovaj današnji praznik. Amen. Blagost u Boži i dobro došli.